Bună ziua, dragi ascultători. Astăzi vom vorbi despre însușirile lui Dumnezeu. Dumnezeu este unul. Sfântul apostol Pavel scrie corintenilor: Totuși, pentru noi este un singur Dumnezeu Tatăl, din care sunt toate și noi într-el și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate și noi prin El. Sfântul Efrem zice, dacă nu e singur Dumnezeu, nu e Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, cum spune însuși Mântuitorul. Duh este Dumnezeu, El este nematerial și netrupesc. Dumnezeu este simplu, adică necompus. Firea sa este necompusă și duhovnicească. El nu admite niciun fel de adaos în sine și nu are ceva mai mare sau mai mic în sine. Dumnezeu este neschimbător, cum ne arată Sfântul Iacov prin cuvintele. Părintele luminilor la care nu este schimbare sau umbră sau mutare. Dumnezeu este veșnic, cum ne încădințează cuvintele Apocalipsei. Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Dumnezeu atoțitorul, cel ce era, cel ce este și cel ce vine. El este înainte de timp, pentru că timpul e de la El. Dumnezeu e necuprins, pentru că este nesfârșit și de nespus. Dumnezeu este nevăzut. Sfântul Ilarie spune. Cuvântul se adresează către el în tăcere. Simțul se tocește vrând să-l cerceteze, iar înțelegerea se închircește vrând să-l îmbrățișeze. Dumnezeu e tot prezent, cum ne spune psalmistul. De mă voi sui în cer, tu acolo ești. De mă voi cobori în iad, de față ești, de voi lua aripile mele de dimineață și mă voi sălășlui la marginea mării și acolo mâna ta mă va povățui și mă va ține dreapta ta. Dumnezeu e atot puternic cum ne încădințează Sfânta Evanghelie. Cele ce nu sunt cu putință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. A tot puterniciei lui Dumnezeu o mărturisesc toți sfinții părinți. Dumnezeu e a tot știutor, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. O adâncul bogăției și al înțelepciunii și al științei lui Dumnezeu, cât sunt de necercate judecățile lui și nepătrunse căile lui. Știința lui Dumnezeu cunoaște toate deodată, cele trecute, cele prezente, și cele viitoare. El cunoaște totul din veci. El știe, înainte de facerea lumii, ce se va întâmpla până în ultimele clipe ale acesteia. Dumnezeu nu s-a sfătuit cu nimeni despre noi în momentul în care am fost creați, pentru că el cunoaște rostul nostru, înainte de facerea pământului și aviacurilor. Prin preștiința sa, el știe câte se vor întâmpla, prin libera voință a oamenilor, dar această preștiință nu nimicește liberul arbitru sau libera hotărâre. Dumnezeu privește în inimi, știe toate și aude toate. Dumnezeu este drept, cum spune psalmistul, Domnul iubește judecata și nu va părăsi pe cei cu cuvioși ai săi. Aceștia în veac vor fi păziți, iar cei fără de lege vor fi izgoniți. Dumnezeu este bun, este iubire, este lumină. Dumnezeu este desăvârșit, după cuvântul Mântuitorului. Fiți dar desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!